rani yetu kwa wa mambo sio kwamba imeanza leo. Hmm. E, tabia hizi anazo tangia muda mrefu. Hii naweza kusema tukio la tatatu. Kuna tukio la kwanza e, kuna mtoto alipotea kafanya utafiti ikaonekana kwamba ye kamficha tukio la pili alipatikana na kuku kuku wengi sana inaweza kufika kwenye refu moja na basi ile kesi ilifanyika kule yunga ile kesi sikuelewa hatima ya mwisho wa ile kesi kama alishinda ama alishindwa ila watu wengi walitambua kukuzao ile tatu ndio iliyotokea jana mwazi chanzo chake ilikuwa ni ebebo nilivyosikia mimi kwamba eh, aliona mtoto wa jirani yake mevaa ebebe baada ya kuona akamwambia ebebe hizo vipi hizi binti yangu atakuwa amenibia ndani kakuuzia wewe akasema pana, hizi ebebe nimenunua sido sasa alipoambiwa namna hiyo haku, hakuweza kunani kuchukulia kama anazungumza ukweli Hasa mimi ni nilikwenda kununua na mwenzangu kule sido akamtaja basi akasema nenda kamwito aitwa kufika pale wakaongea ale mambo yao ikaonekana itimishwa kwamba amekubaliana kwamba kweli zeboebo amenunua sido yamekuisha amekwisha. Kumbe ndani ya roho yeye haikwisha. Jioni muda kama saa 1.5 ila kwa kwa, kwa muda sikuzingatia. basi akaenda akamvamia nani ndani? Uvamizi wenyewe. Zeboebo Uvamizi hey, ye. wenyewe hile, Uyu nani, huyu mama ambaye ni mtumiwa alikwenda akajificha nyuma ya mlango kujificha nyuma ya mlango ndipo aliponani huyu mtu aliyemizwa huyu alipokuwa akiingia ndani mara akavamiwa na kuanza kupigwa na kuumwa hmm. na meno. E. Basi ndio akapiga piga kelele majirani wakafika e, bahati nzuri kuna jirani moja hapo huyo baba Gud anaitwa nani Msigwa eh ndio akafanya nani waamuzi wa kuweza kuwachanisha ile nani basi ndio hapo tukachukua maamuzi ya kumpigia mwenyekiti wa serikali za mitaa na barozi tukawa tumeungana tukatoka hapa kwenda kituo cha polisi wakatupa ile Pio nani free, free. tumekwenda kutibiwa pale klinik <coughs> ya Mwanjelwa baada ya kutibiwa pale wananchi wengine walikuwa wamejadhabika na ili tabia waka wameandamana kwenda nani kwenda kituoni kule kufika kule kwa vile mliwepo walioambiwa siku siku ya jua ila walifika kituoni mara wakao wamerudi kututafuta sisi kwenye kituo cha nani e, cha tiba hapa kliniki kweli tukakutana ili swala wameliamua kwamba sasa pale na mkanganyiko wengine wanasema hapana turudi nyumbani twende tukafanye zali pale tuchome nyumba aiza tufanye lolote utakaloweza kufanya sisi tukawaambia hapana tusichukue haya mambo twende kwa utaratibu unaofaa ninawaombeni mtulize hizo jazba serikali mkono wake ni mrefu itajua nini cha kufanya juu ya huyu mama kesho asubuhi tumeambiwa kwamba twende sio mbali asubuhi basi kwa kweli waliweza kututi wakasikiliza wakasambaa baada ya kusambaa ndipo tumelala asubuhi kukata kucha asubuhi tume tulikuwa tumeaidiana tume, tumeidiana jana kwamba tukutane kwa kwa mtendaji kule tu, tuweze kujadiliana nini tufanye kuhusu huyu mama lakini alikuweza kufanyika hivyo kutokana nini watu kumpata huyu ukampata watu walikuwa waenda kwenye riziki zao lakini kadri ulivyozidi kwenda ndipo watu walipozidi kuanza kukusanyika ndipo tulipoondoka, kwenda sentrum mjini kwenda kule tumekwenda mwenyekiti wa serikali za mitaa e, yule aliyeumizwa e, barozi na wamama wawili. basi kufika kule akasema hapana tutakuwa sisi kuasikilizeni sawa tumewasikiliza tutakuwa tumekiuka rudini kule wale watasaidia kweli tumefika mwanjero pale mwenyekiti amejeleza tumepewa maaskali watatu kuja nao huku. kufika huku wale wameingia ndani kumtafuta amemkosa. Tafuta akakosa. Lakini wananchi walikuwa wamezingira wasema pana hajatoka yumo huko ndani. Mimi yuko kwa upande wangu nilikuwa najua kwa kabisa hayupo huko ndani ametoka. Lakini kadi muda ulivyozidi kwenda wananchi wakawa wana, wanaimiza. tu kwamba yuko ndani yuko ndani. Mara mawe yakaanza kurushwa nini? Tuka u, awa maaskari wakawasiliana na mkuu kituo cha Mwanjelo mara kafika hapa na taksi mara hatujakaa saa saa yakaendelea tena kurushwa akawa na wanakuja eh, kikosi cha kutuliza fujo kikafika hapa ndipo wakaanza upekuzi wa kina atakukuta milango miwili imefungwa ndani huko lakini kwa uzuri wakaamua kwamba wavunje, wakavunje lakini hakuweza kumpata. Kadi muda zivyozidi kwenda, mama fulani wakasema, "Jamani, huyu kumpata kwake, sisi lazima tuvue nguo ndiyo tutampata." Sasa mimi nikaona haya mambo sasa mbona nazidi kugeuka tena mpaka wavue nguo basi itakuwa huyu mama ana hali ya kuniujiza. Na kweli yule mkuu wa kituo akasema jamani eh, kama kuna kamati ya ufundi basi mtusaidie hii hali maana hii hali na sisi tunashindwa kufahamu kama mnasema yuko umu, basi inawezekana wote mnahakikisha sasa yumo yumo hajatoka bibi kuko kina mama wale walivua nguo Apala, nguo basi ndipo akauliza wale nani maskari kwamba kuna mlango mwingine wa kutokea wakasema hakuna mlango wa kutokea ni huu yumo hapo ndani mabao yakarushwa rushwa tena kidogo pale ndio wakajitokeza kijana moja anaitwa vena. vena kweli akafanya utaalamu wake akaishika sehemu za makario sije akarusha na vitu pale basi kuingia ndani mara tukakuta amemtoa huyo mama eh, sasa <laughs> tukabaki huyo liku... baada hapo hilo likawa limekwisha. Sasa wakaanza kufanya uchunguzi mle ndani. Kufanya uchunguzi mle ndani ndio kaonekana kwamba kuna vyombo ambavyo ni vingi mno. basi hata masikali wakapigwa butwa kwa kweli, mimi nicho wametoa vile yani karibu 10 sijui nikaona sukari pale nikaona mafuta caralite sijui vitenge mablaketi ah na vingine siwezi nikakumbuka vyote eh, pamoja na viti vya mwishoni nilivyona na masifika ya kanisani eh, hmm. na ma radio Tripu ngapi mimi trip nizo ziona mimi nimeona tripu ya kwanza ya pili ya tatu Nizo ziona mimi ya Kwasa, tatu ya sasa eh hata sasa hivi nilioiona lakini ni, mimi zile mbili niliondoka sasa sijui kama waliweza kuja huko chukua tena vingine Mimi hizo ziona ni tatu.